بسم الله الرحمن الرحيم الا انه قال التقديم يفيد الاختصاص <تصفيق> انجاز تقديره <تصفيق> كونه كان المسند اليه فلسم مؤخرا على انه فاعل المانن فقتل لفظا نحو انا قلت لكن خبر روانه د سکاکیو دغه مساله بيان ش صورتونه بيان ش د سکاکين عبد القاهر جرجاني در پرستانه کته سو قتلون چکم صورت ک نکرونه غدر ولا تخصيص واجب التخصيص اور چکم صورت کے مظہر و ناغذر پر تکویو ہو دے چکم صورت کے مزمر و ناغذ تکویو دے پارم اور تخصیص دے پارم دے شو نو دے دے دے کہ تخصیص واجب نو دے خبر رکی اللہ انہو دا تقدیم چیرے اللہ انہو مگر شان دا دے قال سکا کیوئے لی دی التقدیم و یفید الاختصاص تقدیم با پیدا د اختصاص رکی خو انجاز تقدیرو کونی ہی کچره جائز وی پرسکول د مستند له په اصل کې مؤخر چې د اصل کې مؤخر او مؤخر څه حیثیت څه وعلى انه فاعل معنانا معنوي تور فقط او لفظي تور فاعل و. نو, نو د اصل کې رستو او تاره مخ کې کو انچه کله رستو شیرا مخ کې کی یا مخ کې رستو کې نو تقدیم او تاخير يفيد الخسره والاختصاص تقدیم او تاخير په دې د خسره او اختصاص درګي کلي مثال هي سيتاس مجلس کې سړي رښت او خلکو الکه مخک راځه تاسو مخک راځي مخک راځي د عدالت اختصاص باندې دا خاص ځای او مثلا د روټاټېني مالک خلکو ورځه الکه مجلس د دې چې چې هوري دې خطول خورای الکه مليان طالبان پاتې شي دا داسې په اختصاص د لاس او کتدیم دے او کتاخير دے په خسره او په اختصاص نو د ویل پرسیصه پیدا بورکای خدا الا چیکل دیتا رست پرسک او بیا تا دا فرسکول نرستو دا خبره ثابته کړه چې د اصل ګرستو بیا مخکی شوه دي نو تقدم او تاخير راغې مخکی مؤخر او بیا تقدیم راغې نو تقدیم تقدم سره پیدا دی اختصاص شي اوس د ورپسې دا خبره کوي لکه مثال داس لغړک په پاکستان نه مثال در کا انا کومتو دا اصل ګو کومتو او کومتو کې تو تو فایل هو انه دا هغه لپاره یتیاكيد دی یا بدل دی پای د مطلب هم دغه چی یا تاکید وی یا بدل وی صحیح شو نو د اصل کروستو تر مخ کی کو نو چې دروس په نړی را مخ کی د اختصاص پیدا ورکړه مطلب دا شاید چې دا اوله د پما را ربان دابل چکړې نه نه د اختصاص پیدا ورکړه اوس که ته دوه یو دا چې د سره رستو مؤخر فرسکول نه شي یو دا دی چې مؤخرې پر اسکول شه خو تاسو ته فرض نکوم نو په دې ډول به د اختصاص پیدا نه ورګی یو دا دی چې سره وروسته کوله پر شو یا ورسته پر اسکول شي خو فرض دې نکوم نو په دې ډول شرایطونه کې به بیا د اختصاص پیدا نه ورګی دا د پرداد دوه شرط دي چې یو دا دی چې ورسته پر اسکول شه بل دا کار تا فعلی تور کړی وکودره انجازه تقدیر کونی په اصل مؤخرا وکودره ودیره پر روان دي دا فرز هم ته کول شو دي فرز سره ته فرست ته تور کړی وي صحیح څنګه نو دا دوه شرط دي کدا دوه شرط کی یو م یا دوه لا پوڅو پایداره احساس پنه ورکړي نو وخت شته ها بیا بسره تقدیم د تقوی پایداره ورکړي دا که تقدیمه تاخير وشته نه احساس وشته نه کنه او تکرار ده اسناد شته تکرار ده اسناد شته لکه مثلا انا کوم تراواله دي کدا فرز م کوي انا كنت نيوذل كنت که تو ته نسبته یان نسبته بیا پرې جمله انا ته نسبت شو نبيہ به سر تکوی پیدا کی ها چدا دو شرط نه الا انه قال مدر سقا کی وی دیه تقدیم یفید الاختصاص انجازا که دا تقدیم د اختصاص پیدا ورکې انجازا کچري ممکن وی پرسکون د مسائله په اصل فاصله موخرم علی انه بنا پره حیثیت باند انه قائل المعنن فکچرا قائل المعنوی ری نه لا لبنا لبزی, ځکه چې لب فیللوکن نه فیل بیا مخکېږي بیا دا بیا او فیل خږ بیا ف ړ نه دا تا بیا د مخکان دا خو بیا مبتده شو لکه مثلا جا زدون دی او دا اوس فیلته م دا م شو د فیل د سا د مخکېږ او کت چې دا مخکیکه دا اوس مکته د ف تللی راغلی دی لا لبزن نه لبزی تو. نحو انا کوم اتفاقی ال انا کومته یننه دی مثال که ممکنه دا اینو کدر دا چه پرس کهشی اناس لگو چه اصل داده کم توانو فیكونو انا فعیلا معنان دا فعیلا معنیو تاکیدا لبزنه لبزن لبزی تو رو تاکیدو وکد دیرا جازه وکد دیرا ممکنون بیو وکد دیرا دا تکبیر تا منلی عطفن على جازه عطفن دا ما توک دا على جازه پا جازه بانی یعنی مقصود دا ده ان افاده تخصیص مشروط تکن بشارکین افاده احدا هما یو دینا جواد دی تقدیر دی و الاخر <سؤال> اوبل چره ایو اطبار ذالکا چره دی تگیر اعتبارم اکڑشی دات اومنه ایو قدر یا تگیر اکڑشی انہو کانم پلیسلی مواخرن فاسل کدا سو مواخرن پایلی ما نوی بیا مخشی و ایلا تاکتی بسی استثناگی کچر داد والا شرطیں نوی یا یو شرط نوی نو بیا بسرک تکویوی تخصیص و نیزه که او و تاخیر رانوی و الا اي وإلا شرطان او شرطان انه من تيشو نفع يفيد التقديم يا فائدة تقديم نو وركيد ايش ايش الا تكوين الحكم मगर سر دو تكويد الحكم سواء انجاز اون دته دا, دا خبره کوي که یو شرط پته کدواله شرط پته صحیح شد دته خبره کوي سوا انجاز تدبير التاخير برابر خبره ده که ممکن وی تقدیم یعنی پرس کول د تاخير كما امر الله چی تیر شو پانا کوم ته هو لم اقلب طرمان غلطه ولم يقدر تا تقدیر کنے تقدیر جائز ده ہوتا تقدیر کنے طالب ترام کلا دوست نه ها جائز تقدیر و تاخیر کما مر فی ولم يقدر صحیح شغنه تقدیر ممکن به ہوتا تقدیر شویند او لم یجوز یا اثرنه تقدیر نه یا جائز نه دینه فایلی لفظی نه صحیح شو او لم یجوز یا در سر جائز نه تقدیر تاخیر فرس کول دو تاخیر اصلا بالکل لقدا مثال لڑکی زید قام پاینه لا يجوز دې کې ممکن نه دی ايو کدراناس له دا چې فرصت کله شي چې د اصل کا مزيدونو نو فکو دما دازيد مقدم کله شي لکه چې نسکور هو د وجه مونږ بیان وجه اوم دکد چې دا فاعل چې د محققو نو فاعل مایل نه محققي دا بیا مبتدا شه اوسه شهتاره محققه ته فاعل موږ دا فاعل سره ودې نه دا مبتدا دا سره شهره محققي کړنه فاعل دا شي صحیح څنګه دا مبتدا لیما سنسکرہو ولما کان مقتضی حاضر کرام هر کل جا مقتضی دا دی دا چې الله یکونا ندیشی نحو رجلون جا انی مفید لیت تخصیص لینه از او خردہ پی اشکال زا دی اور دا دا وستستن دا پارام مقدمہ اور تمہید دا دا, دا دا دا اشکال دی فام دا دا دا که عبارت حلم دے اور دا اشکال دی فام دا دا اللہ ماس کا کی پا مسئلک بانده اتراز دارا زی چه اللہ رج حالان <سؤال> کې دا دا نحویانو خبره دا چې دا رجلون مفتده ده ده مفتده زکره چه ده که تخصیص ده صحیح ده تخصیص ده جنه ده سشه ده او دده پنیز بانده که پکی دده دا کار او کې یعنی ده رستو فرس کې نو ده تاکید وغیره او تاکید د فائل معنوی ده بدل ده او کن فائل لفزی ده چه جا انی رستو کو نده بیا فائل لفزی رازی انو دغه د تقدیم او تاخير اډو پر اسکول نه شي نو غوايي کې د سکاكي پنيز باندې پدې کې اډو تخصیص راتل نه شي حالانکه هغه د دې کایلې د پدې کې تخصیصو اشتہار نو وسطس نصر د د سکاكي دی طرفا د اټدجو ال ماتنج د ختیب کزونی د هغه د طرفا جواب کوي چې وسطس سکاكي ال منکر بجه علیه من باب اثر النجو د کبلی د باب د اثر النجو نه غر څنګه چې اثر النجو کې مختلف تراکیب دیو تراکیب داله زمینمیر فیل دی او الذي ظالمون د فیل نه بدل دی او د کرنګې جاکم ظمیر دی او دا رجلول دغه شو بادل د دا س کرو بیا مخکې کړي شوه دی نو دا د هغه کبیلي نه ګولې شوي دی څنګه چې الته کې ظمیر فعال بررس کوه شوي دی او اسم ظاهر ال زینو ظلممووت نه بدل ګ شوه شوي دی د دلتهکم دا کار شوي دی صی شرم ولا معکانه دا اعترا د وللم معکانه مخته حال کلام هر کله چې مختتصا د شرطنو د د کا کلان د داوا تکازا ای دا و الله یکونه دا چې نه د شی رجل مفید میفید د تخصیص تراره لانه اذا اخره زکه دا رجل دا نکره چې اذا اخره دا تموخر کی نو فهو فاعل اللبزن دا فاعل لبزن په فقط او مانن نه دی صحیح ګنه لام لا مانن او ماننه نه دی نو استثناء سکاکی دا روان عبارت کې اشاره استثناء سکاکی استثناء کل رضی سکاکی اللهم سکاکی واخ جهور وی بسد د دک ماکبن من هذا الحكم الذي ككائدين دي, دي مستثنى كچري بري قاعده کې داخله بان جعل له د چا اوږر زاوده په اصل کې مؤخرا مؤخرا لانه فاعل مانن اذا مایل فاعل مانن د فقط لا لفظنا ولا لفظنا نه دي بان يكون بدلا فالا لفظن فاعل مانن سنجر له د تخفعل نو یا ضمير بپکیو من کنه صورت بهداشي بان يكون بدلا چې د بدل شي من الضمير د هغه ضمير هو فاعل اللفظن جاء فاعل لفظن جاءني کې هو ضمير دي صحیح شو او جاء أني رجلون كده رجلون ده جاء ده زمير نا بدل لها فهل معنى بي و هذا و هذا ده پرو تقریر جميع تهو و هذا ده پرو تقریر زمان چه ده معنى قولهي ده معنى ده كل ده خطيب كذويني ده چه وسط سکاكيو سکاكي مستثناء کرده المنقر ناكره لرا بجاء لهي پا بجا گرزولو ده ده ناكره من بابه واسر النجوى الذين ظلموا واسر و او پتاقلا النجوى مشوارا الذين ظلموا آقسان چ نو ان نجوا مفعول له اثر له الینه ظلموا فاعل خاص اثرو د جملې سره نو فاعل پکې شتا دی کې مختلف ترکیب دي واټ ترکیب دي بګې صحیح <تصفح> شګنه و ات ترکیب او په یو ترکیب باندې نو ترکیب دې د څوکې دو حرف ته صحیح ش د ضمیر ممیر نه دی الینه ظلموا دې نه دا فائل دی سو ګل الینه ظلموا د مبتدا یو مؤخر د خبري مقدم دے. سو از دی آنی فیل دے. کسانو کسانو؟ آنی از سو کو الینه ظلمو دی تعنی ویل مقدر دی او سر نجوا کسانو مشوره کوم کسانو تعنی الینه ظلمو صحیح کنا او سو کوئی مفعول ل او سو کوئی مبتدا مؤخر دی او سو کوئی د قسل پال له حرف ته فریفیل کیچ کوم دی دا ضمیر نه دی خدای بنا په اغه ترکیب باندي علامه سکا کی د دې د قبيله نگرځي چې سو کوئی دا وو ضمیر دی یې سم دی او فاعل دی اداء اللہزین از ظلمود نسر بادر ترکیب پا بنا الله اللہم سکا کی دکا رجلن جا انی ده دی کبیلی نگرزی ندی کی ترکیب مختلف تی ندی چی کم مشابہت والا او کم مستدل دی پا کم استدلال کئی او پاغی بانده کیاس کئی نو آغا ترکیب تی نو باسی اے علالکول بنا پا آغا کول بانده سکا کی جا انی رجلن دا کبیلی نگرزی بیل ابدال چیده الَّذِينَ از ولمو بدل اگرزه من الزمیر دی زمیرنا صحیح شکنن یعنی کدی را انہ اصل رجلن دو مثال وضحت که چیده دی در کبیلینه سنگه الَّذِينَ از ولمو دا سرود وو زمیرن دغلی یعنی بدل ده معنان فائل ده یعنی کدی را تقدیر کنشو ده انہ اصل رجلن جانی جانی رجلن على ان اصل سی شیر جانی عل لا فاعل نے بدل ہوا بدلن بلکہ بدل دے فاعل معنوی دے زمینہ فی جاءنی جکم ہوا ضمیر جاءنی کی مستتر دے کما ذ طرفی قولی ہی و اثر نجا سنگ ترکیب ذکر کولی شی اثر نجو الذين ظلمو کہ ان الواو چہ دا اثر رو کہ دا واو چہ دے فاعل دا فاعل ہے اول الذين ظلمو چہ دے بدل منه دا بدل بدینے دے و ان مجالون من ھذا الباب اس دا وجہ دا کتاب ناولہ کرسی سبا فبا نو پا دی کی دا د څه د مفتدا دا ده او مفتدا خو نکره کېدنی شي سبب کېدشي معرفه کېدشي یا نکره موخصه کېدشي نو په دې کې د تک یو وجد تخصیص تنک دا, دا وجد د توخل لا ن بیا بده مفتدا څنګه ګرځي نکره نکره موړه کېدنی شي نکره موخصه کېدځ او تخصیص د په دې کې کی د تک یو وجد دا. نو د دې وژن د دخه خپل کېدنه د مستثنا کو هر امزه او د دې قاعده او ګرځاو اگر چې د رستو فرصکول نشو بس پسشان شان د اثر ندی د رستو فرص او د دې قاعده نه په دغه طریقې را بار کړه چې دا رجلن جاءنی کې ورجل مبتدا ګرځي او دا مبتدا به الکه د شي جنکرم موخصصه شي او د تخصیص ته پرسنور او, دا دا أو, أو دا دا پرس جنشت دغه یو وجدا نو د دې وجنه د کې ارتقاب د دکا وجیبای دی په وین او ګرځول د علامه سقاکی من هزال باب د باب د اثر لئلا ينتفي التخصيص ده پردې چې منتفيني شي تخصيص په لې مثال کې فرج جناني کې اذ لا سبب له ايه للتخصيص ديشته ده سبب ده پردې تخصیص سواو سوا تغيير او كونيمو خران فل اصل سوا ده خبر نه چې رجل ته ده مو اخر فرس کې په اصل کې على انه فده سيادت بني فعل من چې دا قايله ماننه ولو لا او کچرني شي دا کار انه مخصصن چې دا مخصص کړ شي نکره مخصصو غردول شي نو لما صح وكوه مبطلان نصيب نشي نما صاحبوه مبتدا النصيب نشي د دې مبتدا ګرځولې ابرم ځنه دره لګنه د دې مبتدا ګرځول وا صيب نشي تخلاف المره في معرفه ضرورت نشته ولي اغلب بغیر د تخصیص ناماري پم مبتدا غير شي تخلاف المعرف فينه يجوز كوه مبتدا سيد دغه واقع کې د مبتدا من, من غير اعتبار التخصيص بغیر د اعتبار د تخصيص فلزم ارتكابه هذا الوجه البعيد لازم شای ارتکاب دادی وجی بعیدی فی المنکر فنکرہ کی دون المعرفی نفسکی فا ان کی لیلزمو عبراز الزمیر فی مثلو جاانی رجلانی و جاانی رجالن والاستعمال بخلافی علاقہ دیو کہ خود فورو لبا شور روکرا بیالو پتسنیت کی تیسر ہے جاانی رجلن کے بیبراز زمیر کے جاونی جا رجالن او دا بیا اصل کداسه کې او دا برجالون مخکې جاونی جا وله خبر درځه او رجالانه به مخکې او جاانی وله خبر درځه خبره حالات کې عرب دا استعمال اډو کینې جدو زائد دی فایل ذکر کوي صحیح شو دا د یجیب الله شروع کچې مفرط کې کار کوله تسنید باندې بګهه جګه به یې ول استعمال اصلح او ول استعمال اصلح استعمال, استعمال, استعمال, استعمال, استعمال به خلافه به خلاف د کارمنه د استعمال اسه کدا کار نشته دغه سره که تاسو ما ته خبره کوی یو پر اسکول دی یو فیلتوري یو کار کوی نه ته ما پر اسکول ویني تا ته ما نه ځانګړي بریچی عرب ادا سې کایو مدرسه استعمالیوم تبصرب دا فرز کای فرز د ناروام رواه صحیح څنګه کل انکان للرحمان الرحمن انا اول انا اول پیغمبر اسلام ته وی دی ته الله نجہد علی پیغمبر اما او بل فرض کده الله زنه فرض نه روام روا دی اگر ته دغه استعمال نا رواه خو ته نه ام چې داسې استعمال وکړي بلکل پای مداسه رس روست اڑی او بیا مه کیږي صرف د منی د دې اعتبار بکي او دا فرض بمني صحیح څنګه نو دغه اشکال هغه راځي دوه کفر یو کړي تر یو کار کو ليو فرض کولې ابران لگا من جو جواب ورکول څه مراد وو نه مراد څه دا کې ان المرفوع فی قولنا تش مرفوع فكل زمونه کې رجلون بدلون بدل الفاعل دا بدل الفاعل نه دی فعلی طور دا بدل الفاعل نه دی دا مطلب دا نه فا فا دی فانه مما لا يقول به عاقل فدیب انه ليس واکل کول نه کوي دا مونږ چې کوم خبر اوږه خدا به تورې فرس کو فضل من فاضلین علاوه دی عالم نه چې دا څه او کی دا خبر چې کو چې دا بدل دا فاعل نه دی نو دمګه حقیقي طور نه کو انا المرفوع في قولنا جاءنی رجل بدل حقیقتن لا فعیلن حقیقتن حقیقتن طور دادا آغا خبر دا مما لا يقول بین عاقلن چه پدیبا انیو عاقل کنن که فضلا عن فاضلن نیو علم بدا سه خبر سنگو کی چه جاء رجل رجلن دا رجل بدل لدا فعیلو نده دا چطه او علم که دا او عام کس نکنو بلی المرادو بلکه مراد زمین داده ان في مثل قولنا رجل جاءنی یقدر صحیح کړه بدل حقیقتا لبذمل تتولغ او حقیقتا کړه حقیقتا ان است وقل لکایچ رجل جاءنی رجلن دا رجلن بدل دو فاعل حقیقتا دا است د کول لکایچ دا بدل له فاعل در چته پټدا صحیح شه بلکې مراد ذمہ داری ان پیویس لکولنا رجل جاءنی یقدم بلکې بسره فرض او تفریس کول شي ان الاسل چې دا اصل کې او ان رجلن بنا پدې حساب دا رجلن پجاءنی رجلن کې چې دې دا بدلو. نو دا په فرا سکول چې بدل فرزان بدلون تلاند وی کې فرزان دا بدل فاعلن او لا فاعل او فاعل نو فرزان فاعل نو موږ دا فرص کوجلا فاعل نو دا سو بدل ففي مثل قولنا بقول جمه کی رجال یجون یقدر هذیک بشر التقدير او اندازه کولی شي حقیقتا بنی شي کولی ان اصله چې فدیه اصل سجهو جاءونی رجال نو فته سنه کی جاءني رجلان نو فالیت عمل په دې کې څو کړشي څو جوړ دا مجرد اعتبار او پر سکولي دا حقیقت کې داسنه دی نو استعمال حقیقي ځکه نشته موږ په حقیقت کې خبره نشته زمونږ په فرص کې ده